Book 2 67 67 Kepunyaan 2 Possessivpronomen 2 Kacamata Die Brille. Die Brille. Dia lupa kacamatanya. Er hat seine Brille vergessen. Er hat seine Brille vergessen. Di mana dia menaruh kacamatanya? Wo hat er denn seine Brille? Wo hat er denn seine Brille? Jam die uhr die uhr jamnya rusak seine uhr ist kaputt seine uhr ist kaputt jamnya tergantung di dinding die uhr hängt an der wand die uhr hängt an der wand paspor der pass Der Pass. Dia kehilangan paspornya. Er hat seinen Pass verloren. Er hat seinen Pass verloren. Dimana dia kehilangan paspornya? Wo hat er denn seinen Pass? Wo hat er denn seinen Pass? Mereka milik mereka. Sie, ihr. Sie, ihr. Anak-anak tidak dapat menemukan orang tua mereka. Die Kinder können ihre Eltern nicht finden. Die Kinder können ihre Eltern nicht finden. Tapi Datang juga orang tua mereka. Aber da kommen ja ya ihre, ya ihre Eltern. Anda. Milik Anda, laki-laki. Sie ihr. Sie, ihr. Bagaimana perjalanan Anda? Müller? Wie war Ihre Reise, Herr Müller? Wie war Ihre Reise, Herr Müller? Dimana istri anda, Pak Müller? Wo ist Ihre Frau, Herr Müller? Wo ist Ihre Frau, Herr Müller? Anda, milik anda perempuan. Sie, ihr. Sie, ihr. Bagaimana perjalanan Anda, Ibu Schmidt? Wie war Ihre Reise, Frau Schmidt? Wie Di mana suami Anda, Ibu Schmidt? Wo ist Ihr Mann, Frau Schmidt? Wo ist Ihr Mann, Frau Schmidt?